alde batetik eta ohitzen usu nigasten inzalaik, Petro Hiltzen egunas ohitzen nula izan zen baxabuhuntan emozione handia eta gyo interesatu dundu zun Nursen gisenhoi eta kursin uh, alde batetik militantea zela, bena basila shuberuain tako bat eta vizione bat erandezagen eta gyo ene bisienen sundit frankotan referentziapa pesal hartzen zera sumaite ge bist alde batetik eta bigarren aldetik maitatu sitas Jean-Pierre Missie alde batetik trageria batuzu hain bisie gasteik oso gasteik ilduzu eta beti borrokat des eta izan duzu Bela Gunez ezun baitaldi ez utzik eta jale eta hitzine mandizu eta Jean-Pietro bestalde gue munduko persoena bat zuzun, labuagien munduko bat ez eta soldado handi bat edo burguer bat edo ez da politika gizombat eta eta xubiotarra zuzune, atarastarra eta penchalzen dit badiala pastoral eh, pastual trajeria bat Eta ko pastoala slith hartzen eta biografia xehe bat besala, eh? interesatzen usu, memento hartan se izan ahal izan den, eta gio sek eta habuenik eh, markatu izan ahaldin sujetta. Eta urtako hartu ditzkeit pistandena be shab, edo, shibioko lavai gazteikin izan aldin borroka, ministro bat jinsuzun hunate ataraatzeat eta haikine eta egiten ditzelkaldi bat. Eta geo agerastan nite nahizestin horregdeusik, kusteko pitroekin hebenat harrastarak txapeldun izan zutuzun memento hartan, otsagabiako biraskat zia izan e zutuzun, Jean-Pitroek hemat bultzatuz izan hoi nahizet zen mea. Eta holako gai saka agerastitit. Ez stitet aegin Jean-Pitroen bisias huljambaten pastuala eben abai segan zen memento hartan.